Pacea. El, Iisus, este pacea noastră. Efesen 2 cu 14. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4 cu Slavă cinste și pace vor veni peste oricine face binele. Romani 2 cu 10. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romani 8 cu 6. Iubiți adevărul și pacea. Zaharia 8 cu 19. Cei răi n-au pace. Isaia 48 cu 22. Pacea este mama tuturor bunătăților, pentru că ea este obiectul bucuriei și al veseliei duhovnicești, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pacea este garanția armoniei și frumuseții universale, Sfântul Grigorie de Nazianz. Pacea este comoară neprețuită, fericitul Augustin. Pacea este o puternică înclinare plină de iubire spre aproapele, Sfântul Grigorie de Nazians. Pacea este o liniște ordonată sau liniștea ordinii, fericitul Augustin. Pacea este mama iubirii, legătura unirii și dovada sigură a minții curate. Petru Hrisologul Pacea și bucuria sunt ale celui ce privește fața Domnului, Clement Alexandrinul. Pacea este un bun dintre cele mai râvnite în viața pământească a omului, fericitul Augustin. Pacea întemeiată pe adevăr, dreptate și dragoste, este cel mai mare bine social pentru oameni și popoare, învățătură de credință ortodoxă. Pacea reprezintă tot ce e mai bun pe lume, Sfântul Grigorie de Nazianz. Pacea între frați este voința lui Dumnezeu, bucuria lui Hristos, este desăvârșirea sfinților, regula dreptății, învelitoarea adevărului, păzitoarea vieții curate, Petru, hrisologul. Caută pacea și urmează, Sfântul Clement Romanul. Nimic nu este mai bun decât pacea sfântul Ignati al Antiohiei. Creștinul este dator să apere pacea cu munca sa, cu truda sa, origen. Ce este mai dulce decât numele păcii sau ce este mai sfânt și mai plăcut Domnului decât să trudești pentru ea? Sfântul Vasile cel Mare Dacă făcătorii de pace sunt fii ai lui Dumnezeu, Potrivnicii sunt fiii ai diavolului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugați-vă lui Dumnezeu să avem pacea gândului, Sfântul Vasile cel Mare. După cum nu există nimeni care nu voiește să nu se bucure, tot astfel nu există nimeni care nu voiește să aibă pace. Fericitul Augustin Domnul locuiește în oamenii iubitori de pace. Lui este într-adevăr scumpă pacea păstorului Herma. Orice nenorocire devine suportabilă dacă e amestecată cu binele păcii, Sfântul Grigorie de Nisa. Căci nu păcatul este legătura păcii, ci credința, nădejdea și puterea evlaviei față de Dumnezeu, Sfântul Kiril al Ierusalimului. Multe sunt în adevăr cele ce caracterizează creștinismul, dar mai mult decât toate și superioare tuturor sunt dragostea și pacea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Se pare că cea mai desăvârșită dintre toate binecuvântările este pacea, Sfântul Vasile cel Mare. Pacea între oameni și popoare izvorăște din pacea omului cu Dumnezeu, învățătură de credință ortodoxă păzește pacea cu sufletul, căci atunci cerul și pământul vor avea pace cu tine. Sfântul Isaac Sirul. Chiar dacă n-ar mai urma nicio răsplată pentru omul pașnic, pacea însă și ar fi îndestulătoare. Sfântul Grigorie Denisa. Sufletul care s-a învrednicit a se elibera de gândurile cele rușinoase și mordare, prăsnuiește un sabat adevărat și gustă adevărat al Căci este slobod de toate lucrurile întunericului, Sfântul Macarie cel Mare. Un spirit împăciuitor nu unește într-o parte dezbinând în alta, ci le duce pe toate la oaltă, Sfântul Vasile cel Mare. Liniștea cea bună naște roade bune, înfrânarea, dragostea și rugăciunea, talasie Libianul. 3500 Pretutindenea și totdeauna să cerem pacea, fiindcă nimic nu este pe potriva ei, căci aceasta este Maica tuturor bunătăților, aceasta este pricina bucuriei, pacea merge înaintea dragostei, Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Cel ce se teme de nenorocirile războiului se roagă să nu fie război, Sfântul Grigorie de Nazians. Mai bine să nimicim războaiele prin cuvânt decât pe oameni prin sabie și să câștigăm pacea prin pace, nu prin război. Fericitul Augustin! Nimic nu-i mai sfânt și mai plăcut Domnului decât să te trudești pentru pace. Sfântul Vasile cel Mare Unde este pace, acolo sunt toate bunurile, Sfântul Ioan Damaschin. O jertfă mai mare pentru Dumnezeu este pacea dintre noi și armonia frățească și poporul unit, după pilda unirii, care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfântul Ciprian Noi nu putem numi pace pe aceea care nu e împodobită cu dreptate, Isidor Pelusiotul. Pacea sfinților se păstrează prin dragoste față de Dumnezeu. Și prin dragoste frățească, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Prezența Domnului se arată în pace liniște și netulburare, Sfântul Macarie cel Mare. Unde nu e pace, acolo nu e Dumnezeu, Isaia. Liniștea este începutul curăției sufletului, Sfântul Vasile cel Mare. Creștinul adevărat trebuie să fie totdeauna calm după cum calul poartă în spate un căl pe călăreț, tot așa și strigarea duce în spate iuțimea. Deci punei calului piedică și-ai nimicit pe călăreț. Sfântul Ioan gură de aur. Neliniștit este sufletul meu până se odihnește în tine. Fericitul Augustin Patimile sufletului se potolesc prin liniște. Filimon Închide simțurile în cetatea liniștii ca să nu tragă mintea spre poftele lor, talasie Libianul. Pentru cei suferins nu e nimic mai potrivit decât liniștea și tăcerea, Sfântul Ioan Gură de Aur. E mai bine să ne facem mijlocitori de unire și iubire decât de despărțire și de dezbinarea a vieții, Sfântul Grigorie de Nazianz. Cu pace totul se câștigă, cu război totul se pierde, evagrie. Dacă păcatul n-ar fi stricat firea, n-ar exista între oameni împărțire, neînțelegere și război. Sfântul Vasile cel Mare Nu cu sabia plină de sânge se hotărăsc rosturile lumii? Sfântul Ioan Damaschin Războiul are nevoie de multă pregătire. Desfătarea are nevoie de multă cheltuială. Pacea și iubirea însă, ca două surori nevinovate și dezinteresate, n-au nevoie de arme și nici de pregătire. Clement Alexandrinul Cel ce caută pacea îl caută pe Hristos, fiindcă el este pace, Sfântul Vasile cel Mare. Cât de râvnit este numele păcii, cât de trainică temelia a religiei creștine și podoaba altarului ceresc al Domnului este pacea, Petru, hrisologul. Cât de greu păcătuiește acela care rupe unirea și pacea, deoarece și Domnul pentru aceasta s-a rugat, voință unească pe poporul său, pentru că știa că cei îmbrășbiți nu intră în împărăția lui Dumnezeu, Sfântul Ciprian. Niciodată n-am fost și nu vom fi dușmanii ai păcii, căci dacă vom pierde pacea, ne vom face dușmanii ai celor care au auzit de la Hristos cuvintele Pace vouă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu-i așa de propriu firii noastre ca a fi în comuniune cu alții, a avea nevoie unii de alții și de a ne iubi unii pe alții, Sfântul Vasile cel Mare. Fiul păcii trebuie să caute și să urmeze pacea. Dacă suntem fii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim făcători de pace, Sfântul Ciprian. Liniștea inimii ne păstrează astfel. Dacă vrei să lupți, să-ți fie pildă păianjenul, iar de nu, încă nu te-ai liniștit cum trebuie. Păianjenul vânează muște mici, iar tu, dacă vrei să câștigi liniștea, nu înceta să ucizi pururea pruncii Babilonului. Căci în urma acestei ucideri vei fi fericit. Isichie Sinaitul Unde este liniște nu este numai decât și slabă, însă unde este slab acolo numai decât este și liniște, Sfântul Ioan Gură de Aur. Noi nu suntem crescuți pentru război, ci pentru pace, Clement Alexandrinul. Liniștea unită cu frica de Dumnezeu trag spre ceruri carul de foc cu cel ce le are, Sfântul Efrem Sirul. Să ne unim cu aceia care cu temere de Dumnezeu întrețin pacea, iar nu cu aceia care închip fățarnic voiesc pacea. Clement Romanul. Fără dragoste față de altul și fără a fi în pace cu toți atât cât depinde de mine, nu pot să mă numesc slujitor lui Hristos. Sfântul Vasile cel Mare. Ne-ai făcut, Doamne, pentru tine și sufletele noastre nu găsesc odihnă, până nu se odihnesc în tine, fericitul Augustin. Liniște o iubește cel ce nu pătimește față de cele ale lumii, Talasie Libianul. Inima ajunsă la liniște prin cunoaștere va vedea abis înalt, iar urechea liniștii va auzi de la Dumnezeu lucruri nespus de fericite, isichie Sinaitul. Cine crede în înviere, cine nădăjduiește sincer în judecată, nu se mai războiește cu nimeni, Sfântul Vasile cel Mare. Căci numai dulcele și bunul nume al lui Isus aduce cu adevărat pace sufletului și golire de gânduri pătimașe. Isichie Sinaitul În Evanghelia apocrifă către evrei scrie nu se va odihni cel ce caută până nu găsește, dar cel ce găsește se va minuna, iar cel ce s-a minunat va domni ca un rege, iar cel ce a ajuns la domnie va găsi odihnă. Clement Alexandrinul Se pare că cea mai desăvârșită din toate binecuvântările este pacea, Sfântul Vasile cel Mare. Nicio armă nu poate fi mai puternică pentru diavol ca cearta, lupta și războiul dintre oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur. Orice luptă și are începutul, fie în lăcomie, fie în invidie, fie în slavă de șartă. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nașterea Domnului este nașterea păcii. Sfântul Leon cel mare. Cu... Deși avem chip de oameni, noi suntem mai răi decât fiarele sălbatice. Ne sfâșiem unii pe alții și ne udăm limba în sângele fraților noștri. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă nu vor fi în pace, toate facultățile gândirii nu va fi pace și liniște. Sfântul Ioan, gură de aur. Când te lupți împotriva fratelui tău, înțelege că te lupți împotriva trupului lui Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă făcătorii de pace sunt fiii lui Dumnezeu, apoi semănătorii de vrajbă sunt fiii diavolului, Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă ne vom ridica cu război unii contra altor, atunci Dumnezeu o păcii nu va fi cu noi. Sfântul Ioan Gură de Aur Să se facă între voi întrecere bună, care se va învrednici mai întâi să fie numit fiul al lui Dumnezeu, agonisindu-și această vrednicie prin facere de pace, Sfântul Vasile cel Mare. Dumnezeu dă pacea în așa măsură, că pe ea să nu aibă fiecare numai pentru sine, ci din prisosința cea bogată să dea și acelora care nu o au, Sfântul Grigorie de Nisa. 3.5.5.0 Scopul venirii fiului omului în lume a fost să împace pe cei îmbrăjbiți, să reunească inimile dezbinate, să aducă pace pe pământ. Mântuitorul ne-a încredințat și nouă această înaltă slujbă a împăcării, Sfântul Ioan Gură de Aur. Făcătorul de pace devine cel mai apropiat colaborator al lui Dumnezeu și cel mai activ mădular al bisericii, Sfântul Vasile cel Mare. Pacea este siguranța oamenilor și garanția Harului Dumnezeesc, Sfântul Ioan Gură de Aur. După ce inima voastră se va fi așezată în liniște și potolire, vom fi numiți Fii păcii și vom fi în pace, părta și ai binelui, Sfântul Vasile cel Mare. Pacea nu capătă margini, de aceea e cel mai sublim dar din lume, Sfântul Vasile cel Mare. Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul războiului și al luptelor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu este mai propriu creștinului decât să fie făcător de pace. De aceea Domnul ne-a făgăduit cea mai mare răsplată pentru aceasta, Sfântul Vasile cel Mare. Ce sunt toate lucrurile vieții în comparație cu liniștea inimii, Sfântul Francisc de Sales? Dragostea stă la temelia păcii, Sfântul Grigorie de Nisa Pacea este garanția armoniei și frumuseții universale. Sfântul Grigorie de Nazian... Nu pot să mă conving singur că m-aș putea numi un slujitor vrednic al lui Hristos Iisus dacă n-aș iubi pe semeni și dacă, pe cât îmi este în putere, n-aș avea pace cu toți, Sfântul Vasile cel Mare. Bunul păcii e așa de mare încât în lucrurile pământești și muritoare nu se obișnuiește să se audă ceva mai fermecător. Nici să se dorească ceva mai mult, nici să se descopere ceva mai bun ca pacea. Fericitul Augustin! Atunci când tu vei vedea că dreptatea și curăția sunt vătămate, Să nu preferi pacea și binele înaintea adevărului, ci ridică cu curaj până la moarte. Sfântul Ioan Gură de Aur Pacea nu întotdeauna poate să fie întărită de ambele părți, Fiindcă cei răi o alungă, cei buni trebuie să țină pacea cu toată puterea. Sfântul Grigorie cel Mare Împarte pacea la cât mai mulți și vei vedea că în loc să scadă, ea va spori. Fericitul Augustin Trebuie să știți că nu-i destul să -i iubești tu singur pacea. E neapărat trebuitor să faci și pe alții părtași la ea, să nu te temi că împărțind-o și altora ți se va micșora propria ta pace. Fericitul Augustin Pacea să fie prietena nedespărțită a fiecăruia dintre noi, Fericitul Augustin Împreună înălțăm către Părintele Ceresc o singură rugă, de ce să nu avem cu toții una și aceeași pace, Fericitul Augustin Ocupă-te de pace până vei câștiga și pe alții pentru pace, frăție și unire, Fericitul Augustin nu uita acum că, dacă vrei să faci și pe alții părtași la pace, trebuie să fii cel din tâi care să ții la ea, să se aprindă în tine puterea păcii ca să-i dogorească și să-i înflăcăreze și pe ceilalți. Fericitul Augustin Pacea e asemenea pâinii care în mâinile ucenicilor Domnului crește prin frângere și împărțire. Fericitul Augustin Cine iubește cu adevărat pacea o și are, fericitul Augustin. Nimic nu este mai aprig decât atunci când cineva alungă pacea. Sfântul Grigorie de Nazian Prin pace totul se păstrează, fără ea totul se împrăștie. Sfântul Grigorie de Nazian Cum se poate ca noi, care ne ținem strâns de piatra din capul unghiului, să fim dezbinați și vrăjmași? ca noi, care stăm pe temelia stâncii, să fim atât de frământați și neliniștiți. Sfântul Grigorie de Nazians Pe cei care ațâță la război trebuie să-i dezarmăm și să-i slăbim, prin liniștea și iubirea noastră de pace, căci prin aceasta le-am aduce o mai mare binefacere decât dacă ne-am război cu ei. Sfântul Grigorie de Nazians Nimic nu este mai propriu și mai esențial decât unitatea și armonia pașnică, ce se revarsă asupra întregii făpturi, a cărei podoabă trăiește în absența dezbinării, Sfântul Grigorie de Nazianz. Râvna pentru pace și unire este mai presus decât toate lucrurile, chiar și decât cele ce privesc credința, Sfântul Grigorie de Nazianz. Pacea este însuși Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nazianz. Pacea este numele lui Dumnezeu după care râvnim, ca după o virtute, Sfântul Grigorie de Nazianz. Ce este mai sublim în învățătura noastră? Pacea. Și adaug cea mai de folos, din ce este mai rușinos și mai păgubitor? Dezbinarea, căci așa cum toate se mențin prin pace, tot așa prin neînțelegeri se risipesc, Sfântul Grigorie de Nazianz. De-ar fi mii de oameni în sărăcie, ei ar putea să fie pașnici, însă lacomii, chiar dacă ar fi doi, niciodată nu pot să fie în pace. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă ar fi prezente în fața ta toate câte în viața au valoare, adică bunuri, sănătate, soție, copii, casă, familie, parcuri, baie, etc., dacă toate acestea ar fi prezente, dar ar lipsi pacea, ce folos de ele? Pacea îndulcește toate cele ce au preț în viață. Sfântul Grigorie de Nisa Un spirit împăciuitor nu unește într-o parte dezbinând în alta, ci le aduce pe toate la oaltă. Sfântul Vasile cel Mare Pacea o avem numai de la Dumnezeu, iar Dumnezeu o dă numai prietenilor săi, nu și dușmanilor, Sfântul Alfons de Liguori cea mai mare jertvă pe care o putem aduce lui Dumnezeu sunt pacea noastră, unirea frățească și mulțimea adunată prin unitatea Părintelui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sfântul Ciprian Pacea lui Dumnezeu este numai aceea care rămâne neclintită în orice împrejurare. Numai ea este sigură, dacă ai în tine pacea omenească, lesne se dizolvă, pe când pacea lui Dumnezeu niciodată. Sfântul Ioan Gură de Aur Un fiu al păcii trebuie să caute pacea și să lucreze pentru menținerea ei. Sfântul Ciprian Cum va putea avea pace și liniște un suflet încărcat de păcate, care îl rod ca tot atâtea vipere? Sfântul Alfons de Liguori Pacea este bună întotdeauna și în tot locul. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu poate fi mai potrivit pentru a reuși în cele ce voim, ca a fi pașnic, netulburat, a scăpa de nemulțumirile lăuntrice și a nu avea niciun vrășmaș. Sfântul Ioan Gură de Aur Începutul prudenței este de a fugi de o privire scandaloasă. Sfântul Ioan Gură de Aur Pacea este cea care pregătește calea iubirii. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci dacă nu este pace, toate celelalte sunt deprisos, Sfântul Ioan gură de aur. Pacea este mama tuturor bunătăților, pentru că ea este obiectul bucuriei și veseliei sufletești, Sfântul Ioan gură de aur. Numai cei ce cred intră în odihna lui Dumnezeu, Teofilact. Adevărații fii ai lui Dumnezeu trebuie să fie oameni ai păcii, Fericitul Augustin. Pacea și sfințenia sunt adevărate demnități, toate celelalte sunt momentane și trecătoare. Sfântul Ioan Gură de Aur Cineva nu poate să se afle în toată bună credința și evlavia dacă nu are cu sine pacea lăuntrică. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu putem numi pace pe aceea care nu este împodobită cu dreptate. Sfântul Isidor Pelusiotul 3600 Dușmanii păcii se nasc din lumea aceasta și oricât de mare ar fi binele păcii, se vădește în el dezbinarea. Sfântul Grigorie de Nazians Ce este mai îmbucurător decât auzi despre numele păcii Sfântul Vasile cel Mare? Dacă Domnul ne-a lăsat pacea sa și ne-a dat poruncă nouă să ne iubim unii pe alții, apoi amăgirile aduc cu sine războire, zâzanie și stingerea iubirii. Să nu dea ocazie diavolului ca să răspândească sufletele acelora prin amăgire, nici să se încreadă în vedeniile lui mai mult decât în dovezile mântuitoare ale păcii. Sfântul Vasile cel Mare Pacea este o comoară de neprețuit pentru omenire, pentru universul întreg, pentru lumea plantelor și animalelor, ci pentru toată natura. Fericitul Augustin Bunul păcii este așa de mare încât în lucrurile pământești și trecătoare nu se obișnuiește să se audă ceva mai fermecător, nici să se dorească ceva mai mult ca pacea. Fericitul Augustin